Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde o programa Galegos Novais, Radio Samboy 89.4 de FM. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son o blog que galegosnovais.blogspot.com E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E como non, vamos a presentar o equipo que, que cada xoves, pues, pois, o compoñen as seguintes persoas. A Alán nas vías de son, Fernando, que se non fora por ele, isto non salíamos ao aire. E, e aquí o meu carón, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, Armando, ben queridos ointes, benvidos a este noso programa Galegos Novais. E este queños está a falar, pois, Armando Fernández. Eh, vamos, pois... Eh, poñer un poquinho de música para entrar un pouco así daquela maneira. Po poñerlle algo de salsa a este programa que vai ser o último antes de Semana Santa uh -huh. que vamos, después tamén temos que ir de proxición non Julio? Uh -huh. Temos que facer proxición andar, en fin, levar os pasos man, man, Mandarlle un saúdo moi cordial a toda a xente para desecharles unhas felices Pascas eh, Tamén, é eso eh, uh -huh. Que poidan, pois que non hai a choivas para facer en as portugueses. Bueno, aí xa... Sí, bueno, aí sí. xa non mandamos nos. Eso sí. <ríe> bueno, bueno pois pues, nada, un chisquiño de música e eh, comenzamos. Vale. Ni na vida que esperabas, ni na vida que tipe veches tienes que contar con que siempre acontecer lo que nunca pensaches o que nunca planeaches. No estaba no mapa y aparece Ni perdidos, ni mais sabios, ni simples ni perfectos, cuando hay que dormir. Pechamos os hoyos e negamos a tristeza e guardamos os segredos elaboramos teoremas de resurrección Ni victoria ni derrota alguien algún Bueno, bajamos esta música. Eh, escuchando esta música Julio, uh -huh. ya me parece que sabemos a dónde vamos, ¿no? Claro, claro, claro. Vale. Vamos a hablar pues con con coautor de la co, coautor de estas mismas canteos, como eh, porque artista eh, co, eh este cantante chámase José Manuel Durán, pero artísticamente se eso Durán. Así que, vamos darlle boas tardes, sin máis delacións, vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Xosé. Boas tardes. Pero vou te facer unha pequena precisión. Claro. Non, non é nome artístico. Xexo é diminutivo de Xosé, si sí. na comarca do Morrazo, sabes? É un pouco... Home, tamén é un pouco raro tamén en Galicia, porque se sales fora da, fora da comarca do Morrazo, sí, sí. se, se de Marín vas a Pontevedra, dix que te chamas eso, San perra gostiestas. Sí, algú xan enllexés, o xan. Sí, fe. tamén, oh, claro, alguns claro, portugueses, sí. no? Que sí, sí, se algo, se... No, futbolista, seguramente alguén recorda algún futbolista que se chamaba Se Algo, é sí. eh, eh, o oh mismo, é eh, o oh mismo, é eh, diminutivo, Deixo eh, pai, eu eu, además, eu, eu, eu sou eseño porque o meu pai o ceo é meu pai. Ah. Bueno, pois pois moi boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos. Gracias e eh, eh, eh, bueno, felicitações, parabéns por ese traballo, ascensión, que según te, según dice un, un que te entrevistou antes que nós, dixe que eso que, que, que ías caroceo, caraoceo, ¿no? Caraolímpico. Sí. <risa> bueno, sí. a ver, de... Sí. Na idea de na idea de ascensión, na idea do na idea do, da portada do disco que foi sugerida pola pola fotografía de Esther Medraño que está na portada mm -hmm. dos discos, que son como tres estatuas gregas sendo izadas sí. eh nun edificio por unha roldana, nun nun mm -hmm. edificio e tal. Mm -hmm. Pois a min eh, en Catoira e a foto dice, "Se teño foto para a portada e teño título, vou chamar a Ascensión", claro. porque nessa nessa foto eu miraba, digamos, esa, a a, a contradición fenomenal de, do, dos seres humanos, ¿non? Que por uh -huh. un lado eh, non nos chega con como eh, que dicían os filósofos de chegar a ser quen xa é, ¿no? non, nos chega eh, uh -huh. iso, queremos máis. Es que? Sí, <ríe> eh, queremos... algún, algún además noto e é, é, é capaz de, de de facer unha guerra para poder facer <ríe> pa, para imitarse, ¿non? Sí, no? sí, sí hai eh? sí, quen hasta quere cousas delirantes, ¿non? Sí, terribles, ¿verdad? Sí, sí. Terrible. Eh, pero pero si sí, precisamos de algunha maneira tras Se hace xa, pois, eu quisei, eh, dedicándonos a unha actividade, uh -huh. se hace con followers en, destos no en Instagram, sí. se hace formando parte uh -huh. de alguna maneira, no sei, eh, sendo hincha no club de fútbol, é sí. eh, dicir, é eh, eh, eh, eh, eh un pouco está na nosa natureza, é uh -huh. eh un pouco tamén está no no na no, na no, no, no, no feito de que de que todo o que pagamos en os mesmos eh, nos vamos a esvaer lentamente sí. nos tempos eh, entonces eh, digamos eh cando, cando me refira a tensión me refiro a ese, ese anelo uh -huh. a a ese anhelo por algo que nunca que nunca que nunca se chega, ¿no? E, e forma parte eh forma parte da digamos do do encanto também de estar vivos, pues sí, de sí, de, de no te, no moito. felicitamos, te vuelvo a repetir que que é en... Claro. O segundo, o segundo teño Sí, solitario. o segundo solitario, sí. solitario sí. Que que ademais sí. ti xa, xa levas unha traxectoria dende os anos 90, pois musical bastante importante e interesante, sí. non? O caso é que que bueno, pois agora este traballo que vas a presentar, nós quizais somos primicia aquí en Cataluña de, de dando a coñecer o teu traballo, non? Sí. Absoluta. <ríe> pois pues, Considerámonos... Eh, Privilexeados. Privilexeados en este aspecto. Eh, agradecemosche moitísimo que atendas a nosa chamada. Por certo, eh, vas a presentarlo en Vigo como primeira sí. eh, tanda, non? No, ¿no? Sí, eh, eh, vamos a hacer un concepto de presentación en, en, na, na sala Master Club en Vigo uh -huh. e despois de aí Eh, vamos, vamos a, bueno, a onde onde nos chameamos vamos, vamos a estar por Galicia, despois nos íbamos ir movendo. Temos o peche da xira do disco anterior, que por culpa do Covid quedou variada. Eh, no Teatro Colón de Coruña días 18 de junio Caray. Así que Se alguén anda por aí, pois que veña, que, que ademais eh, eh, eh, tiño entendido que as entradas son de balde, que realiza a deputación de, de Coruña, entonces o, o lugar, o teatro Colón é un sitio estupendo, maravilloso. Claro, claro. sí, sí. Entón estades todos invitados gracias moiitas gracias bueno e, e, entón aí traballar esas dúas cousas, o son da memoria que é o anterior máis mm -hmm. este non o, o, o, eh, no, no teatro Colón e o peche de sonda memoria vai ser vai ser moi especial uh -huh. o, o concerto porque van tocar aparte da miña banda que somos eh, sete membros eh, van, van, to, van, to, van, van participar tamén músicos da zona da coruña uh -huh. que participaron no disco como Carmen Rey, Javier cedrón eh, uh -huh. entonces vamos vamos a hacer vamos a, creo que como 14 músicos eh, entonces eh, vai ser máis centrado no repertorio do Son da Memoria pero tamén vamos vamos tocar canções de, de ascensión esa que acaba desde Poñer, Infinitesimal sí. eh, ou alguna outra como como aquí, que é unha canción que uh -huh. ten unha letra que fala un pouco destes personaxes, eh, os que aludías antes, non estes, uh -huh. estas persoas que son capaces de facer cualquier cousa sí. con tal de acabar os seus objetivos uh -huh. perversos eh, entonces eh, é un peixe, digamos, unha especie de convenanse uh -huh. eh, eh, onde imos, eh digamos poñer sobre escenario toda a carga dramática, e toda a carga emocional que ten un traballo centrado no, no que ocorreu despois do golpe do do 36 como como, sí. como son da memoria, ¿no? Que é uh -huh. es especial en si sí mesmo, ¿no? Eh, eh, ese estaba basado precisamente nesse traballo tan importante de además de investigación que pues, uh -huh. despois ti darlle darlle letra, ¿non? Uh -huh. eh, sí, a música sí. esa letra, ¿non? Importante, sí, sí, importante. sí, sí, foi foi un traballo que Eh, en son da memoria eh eu eu además de músico eu licencié en historia contemporánea non uh -huh. non eset es nunca pero Eh, a, a, a, a, como como sería como digamos como profesor de historia por ejemplo pero pero quiero decir que que decir como uso profesor de música ¿no? Mm. Pero quiero decir que, que para mí la eh, música y la historia son dos paixões que, que, que, que me traen de cabeza desde que era neno. Mm. Entonces, son no memoria no solo eh en eh, un trabajo que, que explica que falla do Da, da represión do, do, do fascismo do do franquismo en especialmente na comarca de Pontevedra e Vigo eh, eh, sí, sí. eh Especialmente aí, pero que é tamén un traballo que, que, me, que me explica a mí, que para mí é un traballo moi personal tamén, porque xuntas as dúas paixóns, aparte de historia, a parte de música, aparte aparte de historia, eh, eh, contei coa colaboración do, de, do grupo Instagram, da Universidade de Santiago, que es que, mm -hmm. que son oberte da base de datos de empresariados do franquismo, que se historia. chaman ese voces Memoria da historia, non? Eu sí, gostaria sí. memoria, non? Sí, sí, sí, eh, sí, eh, eh, son de memoria, son cancións sí. eh, eh, que, que que falan de de, de algunhas delas de, de personas moi concretas. Uh -huh. Algúnas que coñecin eu, algún familiar meu, etcétera. Uh -huh. eh, sobre, sobre, eh, sobre esas historias, un, fun construindo un disco uh -huh. que ademais eh, contén cancións que, que establecen ese, esa conexión entre o pasado e, e, e as consecuencias que ainda estamos pagando no presente, uh -huh. no? pero seguindo o fío de todo ese traballo histórico tamén agora con a extensión que traba posen valor pois ou polo menos dáse a entender que, que sigues reivindicando cousas como por exemplo a violencia de xénero, algo que, que hai que que rexeitar como sí, sí. A violencia de xénero e outras cousas importantes que, que están a en abuso, total, que están a suceder actualmente, non? Sí, a ver, eu eh... Digamos que Ascensión extensión é un disco onde digamos che de de cousas actuais, non? Que uh -huh. en eh, hai, hai cousas que, que que a mí... me, me eu creo que eu creo que moitas veces tive a sensación de que de que amigo que me que me engancha da historia é que me axuda a comprender máis o presente. Uh -huh. <ríe> eh, eh, eh, entonces eh, Entonces hai cousas, hai cousas que a mí me me, me, me desperta moita curiosidade, ¿no? ah, Por exemplo, eh, eh, a soidade en un mundo hiper eh, hiperconectado, hiper non? Uh -huh. Es decir, como eh, a, vida en, a, a vida entre vida entre pantallas, uh -huh. a, a, este estrés digital que sobretodo lle afecta a xente mais nova, ¿no? os adolescentes de eh os eh, maiores eh, que que non somos eh, capaces de de movernos neste ambiente digital, tampouco. Eh, sí, pero si, sí, pero eh, pero nos eh, digamos Eh, somos analógicos, ¿no? eh, no non nos eh eu poñome no caso, é dicir, a ver, na nosa cando nós íamos á escola, mm. pois pues, eh, eh, en qualquer outro entorno, pois pues, había xente que é máis popular sí. e impresión menos popular, non, pero xa está, iso era algo que que que, que era evidente pero a, agora todo iso é cuantificable. Mm. Eu creo que é moito máis perigoso, non? É claro, dicir, claro, claro. Eh, claro, é cuantificable o popular que eres, é cuantificable o Si, sí, sí, sí. eh, entón eso dá lugar A que, e ademais a cantidad de información e tal, o, o digamos o, o os chubascos tremendos que nos caen enrida de información e de estímulos é uh -huh. que é moi difícil non pasar da, da superficie uh -huh. e, a, a metáfora é eso de pasar o dedo polo co lo móbil mentras van pasando un millón de cousas, uh -huh. non? Eh, eh, o o deno vai solo pola superficie, non? Sí. Non vai ao fondo porque non pode. Uh -huh. Porque non, porque é imposible ir a, ir a ir a profundidade para para entender as cousas. O, eh, estamos hiperestimulados. Uh -huh. Eh es, es entonces eso... esa, contra, esa contradicción esa de, de de de digamos da de, de escasez dentro de un, de abundancia total uh -huh é algo que a mí me, me chama moita atención tamén, é un desafío para, para, para estes tempos, non? Uh -huh. Un exceso de digitalización que, que fa, pode facer moitísimo dano, non? Sí, sí. sí, bueno, ser conscientes de que ao final, eh, falando de redes sociais, por exemplo, uh -huh. eh, temos que ser conscientes, e eh, eh, eh, eh, non é fácil, ser conscientes de que son empresas de publicidades uh -huh. que se basean no no instinto que tenemos los humanos para relacionarnos. Uh -huh. Eh, eh, entonces eh, que poñen en práctica pues todaba serie de técnicas serie comerciais psicolóxicas Etcétera, para ternos aí enganchados non uh -huh. eh diía un diía un un xefe un, un destas unha estas destas de de, de de plataformas de, de televisión destas de modernas digitais dicía que o seu principal inimigo era era era a gana de dormirmir na xente ¿no? porque non quería que durmieran que que tuviéramosamos os ollos abertos to móbil mirando a series etc ¿no? entonces é dipir eh, dicir, eh y eh, eh, tenemos que ser conscientes que, de que de la misma manera que bueno, intentamos eh, ser responsables ahora de de mercar comida que non estea contaminada, ou de non adquirir eh, produtos tóxicos bancarios, pois tamén temos que ser conscientes de que hai moita toxicidade tamén, que o sistema, eh, que as eh, redes sociais eh, son empresas que buscan pouco beneficio, eh, temos que, que relativizar moitísimas cousas, eh, e, e, e, un pensa que a súa valía como persoa, ou avaliado o, o, su, o avalia do seu traballo ou está en función dos likes mm. e todo eso pode entrar nun círculo moi, moi, moi perigoso ¿no? claro. de feito a mi me parece especialmente para gente máis nova ¿no? que non ten máis referencia que esa carai sí. eh, falando eh, falando fai un momentiño de, de comprender o, o pasado eu digo que se si non les o pasado non podes comprender ben o presente o presente Bueno, é eh, que, eh, que eh, biolóxicamente vivimos unha vida pero uh -huh. <ríe> culturalmente somos o resultado dun millón de xeracións, non? Sí. Desde a lingua que palamos ata sí. a roupa que nos poñemos sí. os nomes que levamos eh, os nomes dos, dos nosos povos das nosas vale. vidas sí. eh, eh, a maneira que temos de entender a vida de entender as relaxións humanas de, de, de, de articularnos desde o punto de vista legal e uh -huh. Somos o resultado de, de, de xeración, xeración, xeración, xeración. Eu creo que eh, eh, cada xeración te, evidentemente tiene que afrontar os seus propios desafíos, porque este sí. problema das da redes sociales non os había aí 40 anos, no había outros, no. pero quero que, que decir que apareceron as redes sociais, están moi ben por un lado, pero por outro lado, pues, que eran problemas que non existían, etcétera, no Pero non hai... Esto, esto pasou cando apareceron os coches de repente, okay. etcétera. Bueno, entonces Eh, pero sí sí es importante eh, digamos eh, eh, eso eso es eh, intentar eh, darse cuenta de que todo tiene una razón y No, no, no son no, no son no, estamos construídos nunha escala tremenda de grises. Mm. Sí. Desde, o de, desde o punto de vista cultural tamén, desde o punto de, desde o punto de vista histórico tamén. Mm -hmm. eh, entonces, desde o punto de vista da realidade que olhamos todos os días, sí. entonces eh, eh, é importante, digamos, non sei, a esa curiosidade, ¿no? sí, sí. Esa esa curiosidade eh, para explicar a realidade, tamén nos explícanos, non? Uh -huh. non? Moitas veces eh, eh, pensamos que nos gusta o que nos gusta, uh -huh. o que consideramos eh, que é xusto, o que nos consideramos que é xusto, eh, o que consideramos mm, que somos libres de actuar. Eh, é interesante tamén coñecer hasta que punto é certo iso. Uh -huh. uh -huh. Sí, tanto que sí. Eh, voltando outra vez ao disco, ese uh -huh. ascensión eh, que é... El esteu propio con 10 dez cancións teñe entendido e ademais sí. que, que bueno que, que se publicará dentro de pouco, aínda non está no no no o día me parece que de, a, no mercado até no, no, día no 20 ou o día 20, e, sí, bueno, día 20. Pues todos os nosos e seguidores que queiran a adquirilo ou que queiran poñerse en mar, se poñer en, en contacto contigo nunha páxina web ou ou sí, o, o disco vai estar en to, en, en, o, dis, o disco, digamos, disco, vai estar en todas as plataformas uh -huh. de, de música digital, e ademais, en eh, formato físico, vai estar nas habituais, no uh -huh. eh, nas tendas habituais que, digamos, online, que todo o mundo coñece, uh -huh. e despois vai, vai, vai estar tamén na, na, na miña página web, que se chama www.sesuduran.com uh -huh. eh, e vai estar aí tamén en formato físico, e dicir, uh -huh. non vai ser difícil atopar, uh -huh. non vai estar uh -huh. va, vamos, a, ao alcance de caquera Com... que quere. Que, que o sea, que vai ser sinxelo a cada Claro. Sí, sí, sí, sí. Muy, sí. Eh, en esa tenda online donde, que, que todos estamos pensando por sí, ejemplo sí. <risa> claro, también, después el, el después, el después en, en tiendas físicas también ¿eh? porque hay, hay eh, eh, en, en distribución también en cataluña claro. pues no no oh. eh, digo que se pa en contacto contigo no tu apasionado básicamente a hasta yo puedo dedicar quiero decir que oh, me, sí. por supuesto por <risa> sí, supuesto si claro. podemos sí, sí, Le... mandar un mail info arrobaseoso durán claro. eh, por supuesto bueno eh, tití decías que que este trabajo pues de, después de, de un lango dun longo impas, porque eh, según teño entendido, eh, xa fai máis de, de, de cinco anos que tiñas ese traballo anterior, sí. bueno, pois agora volves outra vez a resurdir pero porque mm, dedicatete máis a profesión de, de, de músico, non? de profesor sí, sí. musical pero agora, este é es, Estes textos teñen moito que ver, como acabamos de dicir, como dixches ao principio, que teñen moito que ver coa realidade. non e dentro da realidade pois poseen valor ou polo menos eh, sí. resaltas quizáis poéticamente cousas que compre ter moi presentes non.ha hai unha canción que fala falada violencia de xénero sí. sí. que é un texto da miña muller que é sorriso triste, est Estres riso triste que é unha, isto eh, sí, unha canción además que conta unha historia moi personal uh -huh. Eh eh despois hai unha canción que fala do do amor absoluto, Ajá. digamos o amor o amor incondicional, incondicional ese, amor, mire, es, es, sí, ese sí. amor, ese amor que se que que un sente Eh, eh, que que que se fai realidad en canto ten un fillo, por exemplo, ah, no, sí. hay, hay un rapaz hai un tipo de amor que nunca sinteu, <risa> sí. no que é es moi especial. Eh hai un, hai unha canción que se chama "E que que está baseada no que que escribi pensando no meu fillo maior, Manuel, que que cando lo no, diagnosticaron autismo, autismo sí. Eh, exactamente, sí, que Que... reivindicacións sociais sí. que teñen moitísimo que ver co que en realidad actualmente estamos pasando. ¿no? A crisis tamén fala tamén da crise ecoxica e sí. sí. tamén dos sí, sí. do tres da vida persoal ou tamén sí, sí. Do, do dese mundo hiperconectado que comentábamos sí. antes, etc. Non Todo eso é eh, eh, vivencia real, vivencia actual. Sí. sí eh, por exemplo o de eh Evogou, que é unha canción sobre unha apocalipse, unha especie de de paisaxe apocalíptico. Mm. Eh no que, no que todo o mundo eh, de, intenta intenta chegar a unha illa bogando, eh no que mm. en eh, un mar de un mar de plástico, dun mar feito sí que me parece sí que me parece moi inquietante toda digamos eh, esa esa especie de, de, de sensación de que vamos ao desastre cun sorriso sí. nos veitos sí. que que algo además que non é novo tampouco sí. ¿no? No, eh, no eh non é novo eh, eh, es decir esa sensación de que bueno que vivimos unha especie de burbull de burbuixa eh onde pasan cousas eh, eh, eh, que se levan a cabo políticas económicas sí. eh, eh sociais Que, que, que, como se, que digamos, que poden ter como como resultado unha, unha catástrofe tra, tremenda, perdidunos sí. unha especie de burbuña uh -huh. na que na que se nos fai responsable a todos, no? Sí. Do que está pasando, no? Cando falando, no, temos que ser máis cuidadosos con uh -huh. o co, co plástico, e ¿eh? cando uh -huh. vas o super non ves outra cousa que non seja plástico, <risas> e dicir, eu non teño, uh -huh. non teño maneira de regular isto, por favor, uh -huh. que alguén proíba isto, uh -huh. que alguén uh -huh. o reduzca, pero eu non podo mercar uno un poco y y lo super sin sin a casa de, de, de restos de plástico, claro, ¿no? Claro. É imposible, la verdad es que es muy llamativo, Entonces, claro, entonces, claro. es entón, entón, decir, cosas que te traen de cabeza, vamos. Sí, sí, exactamente, sí. exactamente, <risas> cosas que que que que, que, que cando as ves eh, que cuando las ves, que dache... hmm. también a mí música estamos relacionadas con literatura también. Claro, no, e, tamén. Bien, eh, Sí, sí. Sí, eh, bien, eh, eh, eh, eh, digamos, eh hay eh, hay algunas algunas eh, canciones que, que algunos títulos eh, algunas frases que después acaban reconvertidas de alguna manera en canciones porque mm. queda yo creo que a, a inspiración as inspiración es, es, es, es cierto que existe mm. es decir es, es cierto en el sentido de que un día de repente Eh, bomba, sachéche a canción e escribe los en en minutos, ¿no? Pero iso pasa, pero iso pasa moi poucas veces, a mí a mí por lo menos pas, pode pasar unha vez cada 2 anos, é eh? se confía hasta toda a producción sí. a iso. <risas> vas, producir, vas producir moi pouco sí, sí, Estes sí, sí. un, un dicirero educativo, claro Si, si, vas producir moi pouco Entón, eh, co tempo eh, Daste conta e aprendes De que, de que eh, a inspiración é un trabalho ah, O so, tanto que ah, sí É un trabalho yeah. entonces, entonces precisas, eh, eu polo menos preciso digamos estar hidratándome uh -huh. de, de, de libros de, de, de, de músicas que fai outra xente uh -huh. de, de, de películas de decir de, de todo e eh, uh -huh. ir ir hidratándome iso ir alimentando que iso eh, da miña propia opinión das cousas E, e ao final ir confiando en que isso vaya agromando de alguna maneira, mm. en algo que seja mais grande, ¿no? Sí, sí. E, en algo que seja que seja que seja original, ¿no? Eh eh o principal secreto, digamos, do, uh -huh. da creación está, está aí, ¿no? darte conta uh -huh. de que a inspiración non non ten por que fallar, senón acoílla, senón a traballas. Claro. claro. Pois, pois, agradecerche eh, muitísimo eh, exactamente a colaboración de, de hoxe e a túa participación. Como, como xa temos o teu contacto, é pues eso. cando sí. o disco estea na rua, voltaremos outra vez a, a incomodarte vale. un pouquiño para saber. que va, eu encantadísimo, encantadísimo, me gustaría mandar un saludo a toda a xente do, do baixo bodegat os galegos, as galegas que viven por aí pois. e, e a todo mundo que nos poida estar escoitando e compartindo esta lingua tan tan bonita que nos der os mesos ancestros moi ben, moi en moitas grazas somos por manter eh, pues, a nosa cultura, vale. e por, eh, no sei, por todo o que estáis facendo. Un grauiño bueno, de area. Poñemos okay, ese okay. graiño de area. Bueno. Hai que darlle, hai que darlle que que é do mellor que temos. Aí eh, estamos. Pois pues eso, do mellor que temos vamos a poñer precisamente unha peciña desa de música que tú nos regalas. Ya hasta outro momento, eh. gracias, gracias. gracias. gracias. a cidade, por ela sai o sol pasa por ela o autobús ou sanela un pasxaro de divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta charada. al programa de cinema de Radio Samboy Pois pues estamos, seguimos aquí en Radio Boi no 89.4 da FM E este é o programa Galegos Novaix eh, Xulio uh -huh. Vámonos ás terras de montaña Vamos a Fonsagrada porque, a Vamos a Fonsagrada Porque para ir a Fonsagrada hai que subir eh? uh -huh. Entres por donde entres Pero tens que subir vale. Nunca baixar a... <risas> Bueno, tampouco non é tanto eh? Que hai boa carretera Boa estrada, como se suele dicir Eh, vamos a falar ca presidenta da Antaruxas e Sorteiros, que é nada máis nada menos que Emilia Llano. Emilia, moi boas tardes. Ola, boas tardes. Boas, boas. tardes, en vida. Moitas gracias por atendernos, Eso. Emilia. Nada, encantada, encantada. Antaruxas pues... e Sorteiros, un... sí, Antaruxa. unha asociación sí. cultural do mesmo nome que ten, ademais, pues, unha sí. escola algo fora de serie, non? Si. Sí. Sí, a ver, chat foi mellor que é, porque cada sí. vez hai menos alunos, menos xente. Uh, bueno, claro. Bueno. Pero bueno. Pero seguides tendo un grande mestre que é o Pepe Bamonde, non? Pepe Bamonde. E eh, tendes tamén a Ismael, Ismael Carcedo e Borja Barron, Marrondo. E Borja Marrondo, e eh, Carmen, Carmen López. Carmen López. Bueno, sí. gracias. Grandes músicos e grandes pandereteiras e grandes, sí. grandes danzantes e, sí. e grupo de baile extraordinario, non? Sí, sí. Hombre, que pois pues claro que sí, como non? É che que naquela, bueno. naquela comarca, Xolio, son che moi bailadores, eh? Sí. E Ay, é terra de moitos gaiteiros. Sí. Pero... Claro, aquí case é obrigatorio saber tocar a gaita e bailar. <risa> claro. Sí, pero aparte de iso, vos facetes algo máis? Esa, esa asociación... Hombre, E esa sección, sí, temos moitas cousiñas, temos moitos clases de diferentes cousas, un uh -huh. gaita, flauta uh -huh. traveseira. Uh -huh. E despois face... de pan, pandeira, pandeira tamén, sí. a sí. directa. E e despois eh... facedes moi face des, pois, unha mostra folclórica internacional. Facemos Un internacional sí, manda, Este ano manda, se non fora sí. a pandemia Pois o ano pasado bueno, Hai dos anos que non se fai Pois seria o 25 aniversario Perdón sí. Bueno, manda truco, unha mostra sí, internacional 20, in, sí. Internacional de, Pasa que así, pues Será a 23 ano, se, se, Bueno, claro Estamos nello preparando, de, se, se preparando. Veñen porque, a, aquí, claro. Hasta de Portugal eh? De, eh, Sí, sí, de Valladolid De eh, Portugal, moitas de veces Lisboa, eh, no, De Murcia eh, sí. Antaluxo sí. anta xa sostero Leva percorrido eh, a España entera Porque tamén tuveron aquí en Cataluña hmm. En Ibiza, foron sí, a Ibiza claro. Foron a Uh, moitos si, sí, uh, moitos, sí, moitos sí. puntos de España sí. Sí. Sí. son moi viaxeiros. Guste nos viaxears, É logo. Aquí, e e, eh? e, e, e a <ríe> vez. A, a, exactamente, e a vez, pois, amosar o que é a Fonsagrado. Claro, a parte, pois, de paso que se conoce o mundo, pois hay, en se, Non resto do, do país. Claro, pois os bailes daqui, uh -huh. eh, claro, as cantigas uh -huh. e eh, eh, eh, eh, tamén participar En, en festas gastronómicas, por exemplo, na feira do Butelo, um, na... Claro, si, sí, claro. E non podía faltar, non? Pero no, mê, o pra... un, un bom butelo sin un bom baile, non? No, no, ben, <ríe> claro. Porque comer butelo e a bailar despois hai que descansar Eso un pouco Para baixa? pa pa. pa. pa. baixa, <ríe> pa baixar, sí. claro que si, sí, <ríe> a... Claro. Métese un pouquiño do roux de herbas se xa baixa. Aquí con viño de aquí de, Neguera, de oi, si sí, eh, bon señor coltem buenísimo si, si, si todo sí. feito, feito esta mañada sí, eh, claro, <risa> e eh, é porque eh, eh, facer oh, face moitas salidas pero neste tempo oh, como tedes as salidas? bueno, este tempo, bueno, estamos pues, tomando outra vez a ver, ta cousinha floxa porque ah, sí. noutros sitios que se facían intercambios, noutras mostras que facían por aí, mm. pois pues, non fain Entonces, claro Esta cosa, bueno, este año tenemos previsto viajar a Asturias, a Lugones, Ay, a, Lugones. A, Lu a León, no. Sí. Eh, ora na semana santa ou sábado santo tamo si, vamos ir á festa do viño novo de Negueira de Muñiz e é verdad que, que, que se fai ali a, a, a, Fe, a feira do viño e Negueira a feira do viño, aí se que non se podemos nos pode faltar ah, e eh? sí. sí, para mollar a palleta ah. eh? se sí. tocar pa sí. a gaita mollar, pa mollar a palleta a, ¿no? a, no? a Negueira eh? claro, que... acima, claro, eh, pon ali degustación de viño gratis xa ves que envera os eh? gaiteiros po, po, subimos morados e tanto que <risa> Andan as gaitas a todo trapo. entón eh? eh, entonces vostoutos xatados preparando que a a, a vosa mostra folclórica. Sí. Eh, eh, fra, eh, eh, os grupos que veñen xa tedes aguis vos dixeron mira, sí, sí, o... este ano vai vir, bueno, de Lugones, o grupo de la Sidrina e chaman sí. de Lugones da Asturias. Si. Sí. E eh, despois a Escola Municipal de Música de Benlibre de León. Ah. Oh. Mm -hmm. Eh de Ciudad Real. Ah, carai, carai, eh, bueno, despois, bueno, Sí, sí, bueno, algún de Antaruxas. Al, al al Portugal tamén so descapaz de contactar con él para que venía, eh, sí, sí. casi todos os sea, anos traemos organ de Portugal, pasa que este ano coa pandemia, si, sí. pa cousiña, sí, casi casi trae tra tra máis de cerquiña, tan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 Pero pero facíanse clases, facíanse clases de de gaita e percusión online. Online. Eh? Sí. online, si, sí, sí, a de baile sí, sí. tamén, eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, non é o mismo. non é o mismo, non. Pero bueno, polo menos non se perdía aquele cío no de a... claro, hábito, hombre, eh... O hábito, eto dises, Porque eh, tedes moita xente, penso que tedes moita xente xoven, non? Eh, casi todo joven, todos os grupos que temos um, Tau de adultos, digamos Que sí. son sete ou oito Pero despois sí, sí. Son todo de oito, menos de veza oito É eh, pequeniños De tres ou sete anos É o futuro e, de antaruxas Exactamente E ademais eh, dá delicia verlos No, no a, mí, a, a, gente, bueno, a mí particularmente es lo que más me gusta <risa> Sí, sí, sí Es que niñas cuando empiezan, la ilusión que tienen El sí. gusto que les da, los contentos que... es Bueno que es, Sí, sí, además aprend, aprenden xogando eh, después eh? Divirquense, claro, divirquense eh, gusto, Y después divirtense Claro, claro, claro sí, Ellos sí, no eh, eh, teñen por qué facelo bien Ellos tienen sí. que teñen que subir arriba De disfrutar el momento, claro que sí <risa>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 Sí, sí, sí, sí. Sólo da traballo, a xente da directiva que vai de traballo. Sí, claro. bueno, la... bueno, responsabilidade, sí. responsabilidad é moito traballo, a verdade é que si sí, para sí, que si. Sí. Bueno, un equipo bon, non? Como oito, bo, sí, sí. xente que xa tú antes típicamente na directiva que sabe moi ben como vai. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como uh -huh. funciona? Está uh -huh. bueno. Uh -huh.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 A ver, o que é a asociación sin ánimo de lucro sí, sí, Peso sí, ganado, peso gastado A ver, nas clases, nas saídas Si, si, si E, bueno, nos, a asociación ten Uns deberes, co concello De tocar na, festa, na, na feira do gutelo Nas mm. festas patronais Si, sí, claro E, eh, bueno, mm. despois tamén A, ver, a sí. cota dos socios mm. Si, sí, bueno, claro A porta tamén Para bueno, pa ir sobrevivindo bueno, eh, bueno eh, eh, e quantas familias máis ou menos tedes aí? Pois somos unha asociación dos centos socios máis ou menos Ah, ah bueno, bueno. Claro. Claro. Claro. Sí, que pa, pa a población que hai aquí está sí, sí. moi ben, porque de sí. cada familia é socio, faze un uh -huh. entonces uh -huh. a amigo, amigo que me fai gracia quando que vez tiño estado aí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 a ah? ah, modesto. Hombre, claro que si, sí, si. Sí. Sí. Uh -huh. Temos uns gaiteiros por aquí cada vez, son mai, van, son máis, sendo maiores que sí. cando nos demos conta, quedamos. Sí. Pero quedamos bueno. Sí, hai que, que, que, apro claro, que, que aproveitar, hai que aproveitar. Hai que aproveitar, o que saben porque eles son maestros, porque aprenderon. Uh -huh. Por Pañil. su. Por agora aprendese aquí no, na en cla clases na, de gaita, pero antes aprendían solos claro, claro, eh? claro. no, poñen en valor o que en realidad, pois, pues, eso produce que decirse que hay persoas que son mayores e que, que, que, que lóxicamente uh -huh. hai que ter en conta o traballo que se o que o dedicaron de claro que, sí, que se dedicaron claro precisamente sí. a eso ¿no? por eso digo claro que, que sí. hai eh, esta xente que moitos edeles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 Una ¿Qué? masterclass de... Es, ese es un gran bailarín y un gran cantante. Hombre, ya te digo... Si sí, es que fijó. Pues sí. Uh, sí. sí. Estás hablando de si feijó, ¿no? Sí, sí. Sí. Estuve aquí el año bueno, pasado, uh -huh. dando, um, dando clases. Sí. Era igual a, a, a esta... A foliada que fa... Eso, a foliadas, o sea, eh, sí, también. la foliada, tuvo por aquí, sí. Uh -huh. sí a foliada sí, fue un... Un evento extraordinario, non? Que sí, moitísima sí, xente que participou. Os rapazes que fixeron a asociación que tampouco a destempo e fixeron bueno, a foliada. É un mm -hmm. éxito. Necesitazo, se, ¿no? que Digo que vanse estas festonas de Ons Segrada, va a ser, ser poleada, moitísima, moitísima, participación e moitísimos artistas, non? cada vez máis, máis. E moitísimos artistas de, de renome Moitísim, Xavier Xabier Díez, sí, sí. Meixeiras, bueno, a verdade é sí. que Tuveste de eh, grandes grandes músicos. Foi eh, un fin de semana, bueno, O grande, eh. <risa> con moitos eh, eh, artistas, a verdade. <risa> e non podías dormir. <risa> Bueno, os que vivían aquí no Pueblo tiña onde de nono porque porto vía hasta toda a noite, todo día cá. ¿eh? No, eso foi... Ademais, <risa> é un, un reclamo, é un reclamo tamén para, para o turismo, non porque ah, claro que, claro eso sí. axuda sí, sí. os, os comercios. Uh -huh. claro. Sí, todo eso, eso dá vida ao Pueblo, claro que Oye, sí. E tanto que sí, sí. Ademais, é claro. un dos povos quizás de por aí da, da contorna un dos povos que máis cousas está a facer sobre isto que é a música e a cultura a tradición sí, a, a é o que, que máis sí. fai de tradición ou quizás é xo que máis fai É uh -huh. mm, eu o que si sí. uh -huh porque sempre sí, sí. eh, que fala, que falas cun alguén, dices, "Si, sí, tuve na na foliada da Festa Sagrada, foliada o... da Festa eh. Si, si. E e tal, sí. eh, e e baile, ben. Si, si, si. Si, si, que lle gusta a música igual. O, o hai que, eh. que convencer a, tamén as, a, as empresas para que sí. pogan algún tipo de de propaganda para poñer e nas suas, nunhas camisetas, non, nun, sí. a Taruxos e Surtirus nas nas camisetas ou nunos bandeiríns xunto coa empresa, a empresa que fai, por exemplo, unha, unha empresa que, que se dedica a facer queixo, non, pois, que poñe debaixo. Sí, si, sí, si, home, estaría ben. Sí, sí, es eh, sí, verdad. Patrocinamos uh, o grupo Cantaruxos, a Asociación Cantaruxos. De... Es decir, ¿por qué? Ah, porque lle claro sí. dá valor a, a empresa e dá valor tamén a vos asociación. Eh... Oh, a sí sí. sí, sí. A verdade, estaría genial. Hombre. Hay hay que, yo, hay, bueno. hay que yo transmitir. Hay que eso, hay bueno, que Bueno, pues hay hay que, hay que un pouquiño. Es que todo eso. No, bueno, pero vamos en malos tempos, corren sí. malos tempos, sí. eh. Hay bueno, tiempo. pero claro. eh, Dicindolo yo, mejor prano que ben cai. <risa> claro. Bueno, pues eh, sería bueno, sería, oh, sí, sí. sí, sí. bueno. Hombre, mm. genial. Mm. Eh. genial. <risa> bueno, Emily, sí, claro. en qué, qué Estás que estades agora trabalhando como como, sí, como Nada, pues agora estamos eh, en este momento nos das letras galegas, Ajá. que que sí, ah, sí, bueno, leva claro. aquí un certame literario. Mmm participan os nenos do, cole... do colexo e do instituto mm -hmm. e eh, bueno, fain depende o ano que é de poesía fain poesía, mm -hmm. outros anos e eh, despois dá así son... unha gasaio pero... sí. claro, sí, señor mira que eh, ben porque eh... Eh, no colexo, dixéramos rapaces e inda sigue habendo, non? bastantes sí, na... sobre 80 debe haber, máis ou menos eh? bueno, bueno non é moito sí, bueno. bueno. ten nah. te habido máis ¿No? moito, eh? ten habido sobre setecentos eh? mira o sea, sí. si miro que bueno uh, últimamente mm. a produción hai falta, falta de juventud sí, a, a, a produción infantil sí. eh, escasea ¿no? sí. moitísimo, moito moito, sí. moito. houve ah, cursos, bueno, cursos de escolares de cinco mm -hmm. nenos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 que anda que ao redor do instituto todo para todo é unha autocares traindo rapaces dun sitio rapaces claro sí. antes en cada pon eixo un exemplo en primeiro uh -huh. había A, B, F eh, 27 en cada aula sí, agora por... hai unha para cada sí, exactamente e agora xa entonces... non hai micro sí. van casi todos en microbus claro <risa> anda, claro que bueno, sí. en sitio a sitio uh -huh. claro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 Nada, que eh, nada. Hai que ir á mostra folclórica porque Ana. Aquí ah. vos esperamos, eh? O 13 de agosto, eh? Una, una aperta Muy grande. Eh, sí, sí, sí, si se si esta pandemia desaparece, pues, o mellor pois pues, o noso próximo viaxe ten que ser para aí e eh, sí. eh, saudarte persoalmente eh pa, a, sí, sí. aplaudir a ese grande equipo que tedes aí. Moi ben, pois pues, moitas moitas Gracias a, gracias a ti Emilia. Emilia, eh, venga, aperta, un aperto. Un aperto Igual. poc enjutgint, no és culpa nostra. La pressió social, tampoc. Voler ser joves, menys encara. cara. Si els joves no estem bé, és perquè no podem dir què ens passa. Perquè sempre ens diuen que no n'hi ha per tant, que ens van donar tot. Però la tristesa, la ràbia i l'ansietatat són reals. Per això ha arribat el moment de trencar el tabú i demanar ajuda. Parla, comparteix, escolta. Entra, no és culpa meva, punca, obertament.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 O convidado que tiñamos preparado se ve que non está. Eh, o mellor dentro un pouquinho, pois o millor di, dice algo. Pero vamos a falar desta última reportaxe que fixo, que foi esta reportaxe que lle fiz un rapaz, que xa falamos con ele aquí, ele, ele no vierzo. Edilberto Rodríguez mandou un, un recado dicindo que David Vázquez sí. fixolle precisamente unha rodaxe en Arganeo sí. que quere que darlle as gracias a todos los, por acordarse precisamente del no, no o, o día 25 que sí. xa casi mm, pasou un... Ademais, darlle a enora boa por dicir sí. a David Vázquez e ao seu equipo porque lle deron o mellor regalo de cumpleanos precisamente sí posto que ese documental gañou o, o premio, premio a mellor película no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela. Sí. Por si non fora bastante, pois pues, parece ser que que despois tamén gañou outro premio no Pirineo, no Festival Espiell eh. de Sobarben, Huesca, non? Sí. Todo o traballo ten a súa recompensa e precisamente pois pues, eles parece ser que lle deron un, unha grande alegría a Edilberto, ese pastor poeta, sí. como que falamos es outro, exactamente. A, so, sí. a última vez. A última Semana a semana pasada mesmo que vos que falamos con el lugar anterior. Pues, claro, nos tiñamos intención de, de, de falar, falar co cineasta. Con David Vázquez, que non sei si é cineasta ou é director oh, ou é, sí, con, sí, sei, bueno, o meu equipo que el ten pois pues, presencia eh, fala dese traballo, sí. O o de Alberto dese traballo, mandounos o ese mm, correo dicindo que había sí. unha rodaxe en Arganeo, non? É sí. que esa rodaxe en Arganeo no, sí, sí, como, ¿no? último arganeo, si. Sí. Ca sí. parte diso, o rapaces este, pois pues, a parte de facello gasallo que lle diceron, dice, foi o mellor cumpleans que tube. <risas> Bueno, po pois, sabes eh, a ver a ver se sí, sí somos capaces de conectar con él si non é hoxe en outro momento posto que o que interesa pois pues, é esoña poñar en valor cousas que, que nos intentamos de eh, exactamente. Eh, porque... mentres tanto po que o que te intentaremos te de facer pois pues, é eh, pois pues, is coextando un bocadiño de música mentre intentamos conectar con eles non Sí vamos. outro bocadiño de música máis. Bueno, pois seguimos aquí en Galegos no de Radio San Boi. Eh, vamos a falar cun cun un, cien, vamos a decir cine hasta porque fai en cine, pois polo reportaxes e todo isto. E eh, vamos a falar nada máis e nada menos que desde Chantada con David Vázquez. Eh, vamos darlle boas tardes. Boas tardes, David hola, boas tardes boas tardes, benvido <risa> moitas gracias por atendernos, David Vázquez David Vázquez, eso é o, o, o, o contacto que temos porque un, un amigo, quizáis, común que, pois, pues, falounos de ti porque, porque resulta que fixeste des un traballo interesante sí. relacionado con, con algo mm, maravilloso audio, audiovisual sí. Edilberto, falounos de ti Edilberto, sí señor, sí, sí. un artista. Un artista, bueno, ¿verdad? Bueno, un, un poeta pastor. Bueno, eh, tenga ya todo. Y además, músico. Sí. Eh, músico, sí, eh, canta, eh, es... hay de todo. Bueno, sí, pues sí. fálanos, Pineda, yo presento ti, que no sabemos exactamente, David Vázquez, que, que bueno... Que, que... Porque tú vives en y, Chantada, y, ¿no? Y, y di... Sí, yo soy de Chantada. Muy bien. C cineasta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 É el, é, é, él, é Dilberto, non? Si sí. Si, sí, bueno, este, o el último de Arganeo chamase o documental sí. e, eh, bueno, é ir o protagonista porque, bueno, é sobre a súa vida mm. eh, entón, pois pues, eh, nada, pois, pues, vos xa o é sí. eh, un rapaz pois, pues, que quería ser pastor, estaba estudando forestais e deixou todo por, bueno, pois pues, cumplir ese soño mm. e eh, É ser pastor como o seu avó non? Porque, uh -huh. bueno, o seu avó pois, pues, foi o que o que o marcou a infancia, uh -huh. porque viviu con él, sí. e ali foi onde pasou os primeiros anos de súa vida, e entón, bueno, pois, ele quedou o uh -huh. esa sí. época, uh -huh. e, nada, pois, pues, decidiu volver para aí, e, bueno, uh -huh. pois, pues, que suerte tuvo esa zona de que él volverá para ahí, porque gracias a él pues eso, Hombre. por lo menos ten un salvo conducto para non morrer eh, eh, eh, o el último de Arganeo, bueno, sí. un, un traballo que, que, que ten moitísimo que ver precisamente con Edilberto, pero que, que presentáchelo, por lo menos parece ser que foi premiado eh, no, no, povo galego, no, no Museo de no Povo Galego, galego no. e tamén en, en, en Huesca, non? Si, sí, bueno, xa gan nos tres festivais así importantes que hai en España de etnográficos, pois uh -huh. nos tres en, en Zamora, que é no festival, é o festival de cine etnográfico do, do Museo Etnográfico de Castilla León, aí ganou uh -huh. o premio do público. Uh -huh. Na MICE, que é a mostra de, de cine etnográfico do Museu do Pavo Galego, ganou o, o premio ao mellor Filme Galego. Uh -huh. En Espiello en Huesca, que bueno, pues, é un festival referente de cine eonográfico, ganou o premio Pirineus, que no, son os que pois... están relacionados coa montaña. Un no, no, no. boa, parabéns, moitas felicitaciones. Por certo, hai que presentálo en Cannes tamén, non? Bueno, isto hai que ir pouco a pouco. Non uh -huh. non hai que emocionarse pouco que o bueno, importante sí. é que guste as cousas cando gustan van funcionando nas olas pouco a pouco. Sí, sí, sí. eh, cando menos participar, e que canse unha... Sí. Unha un, referencia, non? A nivel nacional tamén, non? Mm -hmm. Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Por participar non se perde nada eso Por eso, por eso te dicía, David Estás noutros traballos tamén O sea, aparte deste, deste último um, de Arganeo Pois pues, tamén Traballas Con documentais Da propia zona, non? de mm -hmm. Da Ribeira Sacra Sí, bueno, eu xa no 2006 a facer eh, Fixemos, uh -huh. bueno, un que se chama Pantanados uh -huh. Que aí, pois, ser o guión de un compañero, de Manuel Vázquez eh, Eu axudei na parte técnica Despois xa fixen as almas do Central que era sobre o despovamento rural uh -huh. E xa xa o fixe que eu no 2009 Despois no 2013 eh, fixemos as alagados que anda. é sobre os povos anegados polo encouro de Belesar. Mm, Despois fixamos Narote, uh -huh, que foi... No, Despois fixamos o, o Moredo, o uh -huh, a resistencia de Antroido Ribeirao, que é sobre Antroido Ribeirao e Iquid de uh -huh, Chantada. Uh -huh. eh, Despois fixamos Naroti, que é bueno, pois era o último supervivente da revolución de Asturias, uh -huh, que morreu con 104 anos uh -huh. o pasado mes de xuño, e era de Iquid de Sabiñao. Sí, ao lado de Xantada e agora, bueno, pois pues, o último de Arganeo e, bueno, na última que participei que tuve o honor de participar, pois pues, foi eh, na Rosa Incandescente que é unha peça sobre Rosaria de Castro uh -huh. de ficción, gravada no Pazo de Sabadell en Xantada uh -huh. eh, e, bueno, eu eixo un director pero, bueno, a, a guionista Anxos García que é a a alma mater do proxecto, eu aí, bueno, pues, un, un máis. Os outros estudos, pues, sí que se pode decir que eu, pois pues, son o que tomo a iniciativa, neste caso, pois son máis do proxecto. Ah, moi ben, estupendo. Eh, porque, eu creio, eh, vexe que hai futuro no, nesa Galicia rural? Home, a Galicia rural é un... Eu creo que, ainda, por, ainda para máis, nos tempos que corren, pois... Pues, mm. eh, que la gente pues eh, antes o después o mejor tiene volver a rural rural sí. pero yo creo que esto que se está poniendo bastante negro sí. es <ríe> ¿Eh? ¿Eh, tan negro Entonces entón non sei como será a cousa no? o meu pai decíanos de pequenos que nunca nos desfixeramos das terras porque bueno, igual teñamos que volverlas a xachar eh? daquelas parecíanos unha animalada pero hoxe pois non, non estaba tan desencamiñado entón eu creo que isto ten futuro a nivel cinematográfico ten moitísimo porque temos uns platos naturais impresionantes uh -huh. E, eh, bueno, já a nivel de, de todo, a nivel turístico, a nivel de todo, pois, pues, hai moito potencial, non? Sí, por sí. falta que a xente, pois, pues, aposte por quedarse aquí, uh -huh. como Porque, pues, eu Porque, como, por exemplo, Edilberto, quedarse un rapaz novo que, como él dice, destes yo o regalo a él. De cumpleanos. Que ese, de cumpleanos. De cumpleanos. Sí, sí, dice... sí, sí, sí. non merece. É <risos> decir, é, se hubiera unha perso así en cada concello, pois pues, isto sí. sería outra historia. Eh, oh, eh, Faderíamos doutro xeito. A verdade é que a calidade de vida que se pode atopar precisamente no rural é diferente da, da outra que, sí. que temos nas, nas cidades. pero, pero claro. Potenciar todo eso compre sí, sí. axudlle en moiísimos aspectos. Non? Por exemplo, um, a, por poñer un exemplo a, a, a calidade da, um, da dixitalización que, que, que compría que, que todos os rurais puderan acceder facilmente non. Porque aí si... sí, eh, no, no hai un rural, por exemplo, cuando falando de Dilberto, por exemplo,cas cabrass que tenga todo eso, que son as limpiadoras, pois, do monte, son, ah, son os de cortafuegos. Sí, claro. Mm. É que, bueno, eh, son políticas que non están facendo, que se sí. debería facer e eh, abarrataría moitísimos cosas, eso está claro. Sí, sí. Non sei se coñeces aí, por, a, que antigamente eses montes levavos Galicia, como é a, a Garganta, indo pasturias, pois... Eh, ahí veis todo veis monte, pues veis todo limpo porque hay cabalos y vacas pero sobre todo cabalos, cabalos los que quieras mm. bueno. eh, eh, sí, sí, dime Julio no, decía ya que, que pedía ya a David que nos contara pues los trabajos que está ahora eh, ah, y, en, no, en, los que en, está inmerso sí, metido ahora mismo No, ahora Mir estamos, bueno, pues digamos na, na fase de, de distribución e divulgación tanto uh -huh. do del último de Arganeo como da roxa incandescente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, o audiovisual que realmente vivo pues é de facer vídeos para empresas ou outro tipo de audiovisual porque, bueno, uh -huh. dos documentales e de destuno, pues non é fácil vivir, lógicamente. No, no. Esta, esta é unha pasión que que teño desde, desde que empecé no audiovisual Pero sou como nací axino rural, pois e vivo no rural, pois, bueno, pois é unha cousa que me encanta tirar por isto, entonces intento facer traballos pois que vinifiquen o rural. Uh -huh. uh -huh. e eh, yo mellor falando así, o mellor falando con veciños, falando a mellor pois eh, tomando unha conquiña de viño, un cafetiño, non che dien, "Oye, por que non fas unha reportaxe desto e de tal e de cual?" Uh -huh. Si, sí, claro, no, no, sí, eu tiño unha lista de, de posibles cousas que facer uh -huh. eh, Porque, bueno, unhas cousas levanta outras, faço unha E alguén se dice, ah, vos pues, podías facer aquí, eu conozco isto sí, eh, sí. eh, Bueno, hai miles eh, sí, sí, sí. eh, y... Pois, pues, bueno, o que dicíamos antes, aquí en, bueno, en Galicia, en calquer lado decir, sí. De calquer cousa se pode facer unha historia, porque todo ten unha historia por detrás sí entonces solo hai que, bueno, pois pues, que intentar contalo o mellor posible para que pode enganchar ao público. Claro. Eh, cos, cosas que ao mellor pois pues, parece que non teñen importancia, Nos, cando fixemos o do Moredo, o do Entroido Rivera, pois pues, moita xente dicía me vano, pero o Entroido xa va en todos os lados e tal e tal, bueno, pois pues, foi un, un documental pois pues, que a verdade funcionou moi ben, tuvo uh -huh. moitos premios, estuvo seleccionado en moitos festivais eh, claro, nacionais e eh? internacionais. Claro. Ah. Entonces, bueno, pues eh, son cousas que fás pequenas, pero que axudan a que se visibilicen polo mundo adiante. Eh, hombre, claro, uh -huh. de maneira, pois pues, queiras ou non queiras, vas amosando que é cousas de, de certos sitios de Galicia. Uh -huh. Claro, claro. outro no sé. día, por exemplo, estuvemos en Madrid co a mar do Central e o o pois no uh -huh. Ateneo do no no do, no Ateneo no de Madrid. Uh -huh. Eh, pois non for o que o bolido de poboamento rural, entonces, bueno, pois o vas, falas, eh, uh -huh. falas do teu pobo, falas do teu sitio, eh, eh, eh. despois a xente no coloquio pregunta. Si, sí, si. Sí. Eh, bueno, pois oche, nunca é tempo perdido. Non. Eh, en realidade, pois pues, o que ti dicías, se poñer en valor ese eh, plato natural que ten moitísima beleza, non? É que en cada sitio pois pues, dá unha luz e unha forma de, de presentar as cousas que, que bueno, que, que que non de que non desmerece por cualquier outro tipo de fotografía, non? No non, bueno, aquí temos a verdade que nese aspecto Yo non está bendecido pero vamos subraos non, sí. <risa> non no, está bendecido no, ademais no, no. hai que, que gabarnos deso precisamente pues temos unha natureza extraordinaria e ademais uh -huh. bueno pois pues, os que saben buscarlle tamén o, o, o enfoque sí. preciso ¿no? porque non todo o mundo é capaz de fazer un traballo que onde se destaque precisamente esas cousas fantásticas hai alguén que fai un, un vídeo sobre unha fonte e parece un regueiro calquera mentre sí. que outros danlle unha visión eh, extraordinaria diferente eh, son capaces de de amosar algo fermoso, non? Sí, sí. Ame, sí, eso despois xa vai na, na capacidade de cada un, claro. Sí, sí, sí. E Porque... te un equipo, ou traballaste, bueno, como diste independente, pero, claro, cun, cun equipazo, non? Non bueno, eu montei un... Eu traballei na televisión local de Xantada, uh -huh. un dos fundadores, a Televinte Xantada. Uh -huh. Estudé en 15 anos ali, e despois, bueno, pois... Pues, Canseíme un pouco, porque tamén vou facendo maior e eh, necesitaba vivir un pouco máis ao meu ritmo. Independicerte, claro. Co ritmo que exe marca unha televisión. Sí. E eh, eh, nada, pues, fixe-me autónomo e eh, bueno, pues, montei unha marca comercial, por decirle algo, que é Pinancho Audiovisuais. ¿Ah? Pinancho, anda. Eh, sí, Pinancho era como me chamaba o meu pai de pequeno, entonces, <risa> bueno, conseguí facer un... Claro, hacerse un, hacerse un, hacerse un homenaje. Un homenaje entón, nada, pues, puxen de pinancho de visuais, e con o hombre que traballo e despois, eh, bueno, as cousas que non dou feito o solo, pois pues, sí que me botan a máu pues, Humberto Novoa, con cámara Lorena Gallardo axúdame a facer entrevistas o sea tiño xente que me botan a mão, claro Pois, de verdade que mm, é un placer falar contigo e é unha sí. honra tamén de verdade que de xa, desechamos moitísimos máis éxitos que, David, eh, que, que bueno xa... xa A como, tua camiseta de presentación como, é fantástica porque eh, sí. acabas de, de mencionar nos tres premios que acabas de que che acaban de conceder. Claro. Pois pues, queres dicirse que é, é, é non é calquera cousa, non? Non. Claro, bueno, si, sí, a verdade é que está ben, eu tamén estou contento porque despois de facer o traballo que che recoñecan, pois pues tamén é bonito. Onde? Por iso. Hai algún sitio onde se poida mm, pois pues te gustar, entre comillas, ver ese algún dos teus traballos? Eh, bueno, teño en Fesjón, chamase, que é unha plataforma de cine, que é onde teño o meu canal, mm. e eh, aí, pois, pues, vou, bueno, pois, pues, cada pouco, pois, pues, vou poñendo vídeos para poder ver. Uh -huh. Noi, ben. Ve. Pero, bueno, en principio... En principio non, porque, bueno, pues, eh, estes son traballos que van a festivaes, entonces non poden estar en, ao público. Eh, eh, claro, que sí, sí. Con ah. cousas que hai que cumplir, a veces, eh, para, poder, eh. para poder estar aí. Eso. Mm. Vale, vale. vale. Bueno, estupendo. Pues por lo menos informaxe a, a, a as persoas con respecto ao teu, ao teu traballo. Moi ben. Pois agradecerche muitísimo que eh, perderes estes minutos conosco e eh, bueno, que sigas colle, eh, colleitando moitos éxitos, David. Eh, bueno, unha outra ocasión voltaremos outra vez a intentar falar contigo. Para e eh, se si pasamos por Chantada intentaremos intentaremos sa idixitarte, sa saudarte, tomar unha pinga, unha pinga con quiña de viño. Unha pinga contigo, eh, saudarte cordialmente. Pois, mira, se vides, eu tamén, como son labrego, teño unha pequena bodega. Ah, sí? Eh, eh, Tambén vos invito a probar o viño. Oh, eh, eh, eh, eh, bueno, e, bueno... Comercializas a túa... Tua... Sí, teño unha pequena bodega, bueno, para que non quede ara a monte, pues, a viña da miña... De da te... miña muller. Sí. Pois, nada, fixemos un viño en homenaxe ao seu bisavó. Sí. A oh. que comprou a viña. É, eh, nós temos aí un pequeno proxeto que mezclamos o viño co audiovisual, e eh, bueno, facemos visitas, e eh, eh, todas esas cousas. Eh, que, como se chama entón a adega? Antonio Donicho. Antonio Donicho. Eh, e eh, e eh, eh, eh, en internet pode ser eh, esa Si, sí, si, sí, eu, eu teño todo en internet. Pinacho do Visuals Antonio Donicho e tedes a nosa vida toda contada. Ah, pois hai que hai que buscar un momento para poder falar coa adegueira, non? Xa que distique a túa dona, pois, pues, a mellor, ten parte de nesse traballo, non? Claro, supoño Bueno, la ten parte familiar pero que é un margalléito de tal son eu ela non te vai falar porque non lle gusten esas cousas toma a mi sempre para Bueno, pues, pues ent entón comprometeremos te ti para que nos fales do viño de que, que tipo de, de equipo de Mencía ou Godello TSI e ademais darlle un poqueño de publicidade que ao mellor alguns dos nosos sointes, seguidores estarían interesados en mercarte alguna, a, a, Esa, a eso, alguna Algún viño Alguna caixa viño. de viño Sí. Sí, bueno, eu falo a Mencía Garnacha, que tivemos a sorte de pois, que non o meu sogro, pois cando aquí arrancou todo o mundo a Garnacha e tudo sí, eso sí. para plantar Sol Mencía, pois el mm, tivo a felicidade de non arrancar nada, e, entonces tiro a sorte de, de ter cepas centenarias Do, sí, eh, da Garnacha donde se facemos o viño Muy a bien. garnacha é que dá un color extraordinario precisamente unha cor extraordinaria sí. o, o, o tinto, claro sí, Me, sí, hai un color potente sí, sí, sí, sí porque ademais e eh, ao mellor mezclando con, con cariño e eh, con traballo extraordinario que seguro que, que en algún, algún enólogo te axudará pois pues seguro que podes ter un, un viño excelente lógico, claro uh -huh. que sí é claro sí. bueno, bueno. un, no un viño artesán Pues, bueno, sin, moi, sin moitas florituras pues, é, é o que fai falta tamén Non, claro. non é outra A, a, a, a calidade do, das cousas é precisamente eso que, que, que unha persoa fai con cariño e con moitísimo eh, eso interese un traballo que, que non ten nada de química eh. Para poder conseguir un, un, un efecto extraordinario, non? Eso sí, bueno, os... nos, inte... nos facemos moito traballo na viña, nós intentamos que o viño facelo na viña, que uh -huh. despois en bodega non haxe que tocarche. Eh, eh, moi ben, moi ben. Ben. Pois ben. Pois, David, que te agradecemos moitísimo Eso, estes minutos eh. que nos dedicaches e eh, xa te incomodaremos noutro momento para que nos, nos fales, fales do viño. Da adega tamén. E da adega. Eh, que seguro que tamén bueno. participas nas, nas feiras do viño de Sovero ou na de, de Champdada. Non, que... No, ¿No? que estemos moito temos moi pouco viño, no, non andamos nesas cousas. Bueno, non bueno. non no nos dá, non nos dá, é decir, non si bebemos unha botella de viño no diaria xa acabamos o viño. Eh? <laughs> temos moi pouco, non no, bueno, no familiar, familiar, pero que entonces quer decir que é un traballo mm -hmm. pois pues, eso, como diste, artesanal, pero familiar é ¿eh? que podes cavarte dun traballo eh, dun no? traballo que fas ti, eh, que as túas mans. Claro que sí. Sí, si, sí. claro, bueno, de eh, decimos que é un proxecto feito a man. Eso, non hai como da casa. Claro que si. Sí. Pois agradecerche bueno. muitísimo, volvo a repetir, a túa colaboración ah, e de yes. participación de hoxe é eh, que sigas colleitando muitísimos éxitos, tanto a, no audiovisual como a tamén no viño. Nada, pois, pues, gracias a vos por interesarvos, por chamar Bueno, por facer un programa en galego desde Barcelona, quizás podían tomar nota moitos medios galegos ¿sí? <risa> Bueno, e intentamos Bueno, <risa> poñemo, poñemos o noso grau de areia E aí estamos, aí estamos Como díen por aí, yo, yo aí lo dejo <risa> <risa> Moitísimas gracias, David Gracias, David Hasta gracias. otro momento, veña Apertas, hasta luego <risa> Radio San Boy Cor de Gospel de Sant Boi et convida a cantar, compartir i passar-ho bé Vina als assajos del Cor de Gospel de Sant Boi qualsevol dimecres a les 8 de la tarda als locals de la parròquia Montserrat al carrer Mocent Cinto Verdaguer 151 T'explicarem qui som i què fem, tu decideixes Per cantar gospel no necessites una bona veu, afinament o coneixements musicals Només cal que en tinguis ganes Cor de gospel de Sam Boi vin un dimecres a les 8 a la parròquia Montserrat del carrer Mossn Cntoto Verdaguer i viu la música amb nosaltres com no ho has fet mai. Ah, El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sam Boi.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 baixamos un pouquiño a música, vámonos a Ourense, Xulio. Uh -huh. Vámonos elí pois a falar esta... vamos a acabar falando de comida. Vale? <ríe> que eh... non está mala estas horas da merenda, non? Posiblemente, si. Sí. <ríe> eh, vamos a falar pois con un mestre de cociña, con Xosé. Eh, a falar aí desde do seu restaurante Ceibe, aí uh -huh. en Ourense. Uh -huh. Moi boas tardes, Xosé. Ola, boas tardes. Boas tardes, Joseman Gallais, que tardes. xunto con Lidia Olmo xeitan o restaurante Ceibe na sí. rúa San Miguel de Ourense, non? Si. Sí. Eso é. Eh. Aquí estamos en Defai, un niño e medio. Muy, tardán, muy e bien, gracias por atendernos, eh, eh, no. sí, concedernos este minutos para falar contigo. Bueno, nah, gracias a vos, po... gracias po... a vos por, por, por contar con nos para, para falar un poupiño. Vale. Eh, co... hai pouco que comezastes ser outra vez, abristes, des non porque esta, estaba a cousa regular por culpa da, da pan pandemia, da ¿no? pandemia por outra cousa, por por, poñer por... isto todo en, en, en marcha, non? Sí, sí, nos, bueno, nos cando se empezou a xestar un pouco o proxecto, evidentemente foi antes da, da pandemia, nos tínhamos conta para vir na Semana Santa do 2020, si sí, justo vano que foi a, a pandemia por por o covid e sí. nada un meseciño antes de abril pois pues, nos mandaron a todos para para casa foi o primeiro <risas> confinamento e bueno sebra pues de que si sí, para todos foi un confinamento moi moi moi moi difícil para nos, pois pues, imagínate con un local recém montado <risas> Eh, o trexornal e o xornal todo o que vías era que, que a austrería había morto, sí, que todo iba a ser diferente sí, eran que sí. aquelas pantallas de práctico que dicían que iba a ver e tal e sí, sí, sí. bueno, pois pues, vos podedes imaginar, nos estábamos dicindo, uff, donde nos metimos si, sí, desde logo pero con ánimo, con ganas de eso pasouse e agora, pois, pues, estades con, con, con reservas para poder para, para poder chegar ao o restaurante, non? habrá de que, bueno, ao final eu penso que todo hai que ver desde un punto de vista sempre hai que tomar un poquinho de distancia é unha situación moi, moi difícil pero xa non só para nós, evidentemente cando un negocio comeza, pois que non ten ningún pulmón administrativo, non, ao final o noso eran os nosos pequenos aforros e, e xa está, pero bueno ao final, pondo llegan a ese esforzo traballo e, e dedicación todos hai, eu penso que ao final a actitude é o máis importante e, bueno, ese querer poder poder pues, eu penso que, polo menos no noso caso foi, foi así, e, bueno, poquinho a pouco é que, é que estamos traballando, e, bueno, pois... Pues. Norabo, a felicitacións e moitos parabéns, por certo ademais, te, fostedes elixidos para poder ser um, cociñeiros de reglación e no Madrid Fusión, non? E que, uh -huh. bueno, participaste non? Sei se si, si, um, foi con, con éxito, non? O que si é certo é que, polo menos um, visibilidade eh, grande renome, sí que eso chegou, ¿verdad? Sí, dende de logo. A verdade que contentos eh, solamente estar aí para nós xa foi un, un esacazo, premio. Xa ¿no? foi ao final solamente son oito restaurantes de, de toda España sí. eh, joa, levando tan poquinho tempo que nos nominasen como cocinero revelación para nós foi, a verdade que foi mm -hmm. Unha levicia grandísima E, bueno, son estas cousiñas que se dicen Que, bueno, que poquinho a pouco Pero que, que vas polo bocamiño Eu penso que, que, que estivo moi ben Foi unha maravilla Que tivemos a sorte de conhecer a outros compañeros Ajá, sí, Que son tamén maravillosos E no fondo é que nos quedamos Coa xente que, que pudemos conversar Eh, coñecer, coa que compartimos ali momentos e eh, mm. eso ao final é o bonito. Claro Porque sí. en, en, en estas reunións, nestas celebracións que se van, onde se coñecen a outros compañeros eh, podes, pois, compartir experiencias, sabedurías que podes, Exacto. pois, acabar. Mm. Si, sí, ao final eu penso que tamén é eu... o o bonito da, da nosa profesión, non? Ao final, sí. bueno, pois estar con outros, con outros cocinheiros que son uh. de outras, doutras zonas, de outros, uh. sí. de outros sitios, ao final, bueno, pois nos facemos así que as cousas dun xeito e lo sofán do outro, e uh. bueno, e sempre está ben, porque ao final sempre sempre aprendes, non? Sabrá uh. de que sempre que que imos estas cousas, sempre intentamos ir cos cos ollos moi abertos e cos oídos tamén moi abertos para intentar aprender o máximo sí. de todos, porque de todo o mundo se se pode aprender. Pois uh. sí. e uh. está moi ben, a verdade é que foi unha experiencia Maravillosa. Sí, sí. Nora boa part... Por a vosa participación e demais, que, que bueno, seguro que... A máis, non somente xe dá nome a un cociñeiro revelación, sino tamén a propia cidade de Ourense, non? Eh. E, pois, pues, que, que a xente pois pues, se entere sí, que de que Ceibe é eh. un restaurante que, que paga a pena visitar. E, e, e o tipo de comida ou xantar que se pode degustar aí, ten que ser, pois, pues, baixo carta ou é unha... Dis, un disfrute dun, dun, dunha um, sensación de, de, de, de xantar diferente. Eh, vamos a ver, eu penso que non son es decir eu penso que un, un, un restaurante que que, que, que, que vai a carta, non? Se pode disfrutar e pode ser unha experiencia igualmente maravillosa. No noso caso, sí que é certo que somente temos tres menús de gustación, mm. un máis cortiño, que chamamos menú xeito, que é un menú que temos de lunsa a vendres polo, polo mediodía, que é un menú, bueno, máis rápido, ao final eh, trabajamos con moita xente de quida contorna, que queren, mm. bueno, pois ao final queren comer máis rápido, queren que se xa un oriño, un oriña media, e un menú que temos de lunsa a vendres, que son 35 euros, Logo teríamos un menú en xebre, que sería que unha proposta un poquinho máis extensa, na que, bueno, xa hai máis produto, xa hai máis cousiñas, e serían 55 euros, e logo teríamos un terceiro menú, que sería o menú esmorga, non? Que, ao final, penso que a palabra é, é maravillosa para, para eso é rito, é e sería pois, a proposta máis, máis extensa, e penso que na que máis... Bueno, ao final, na que máis nos podemos expresar o que, o que facemos e o que queremos facer para nós. Eh, bueno, os nosos menús sempre sempre decimos intentamos falar moito de, de, de tradición, de cultura... De, de identidade, darnos as raíces de, de Galicia, e intentamos que este moi, moi, moi presente eh, ao longo do menú eh, é o que máis nos, nos gusta, o que máis nos motiva é, é iso, falar dos, dos nosos produtores, colaboradores de, de darnos as tradicións darnos as culturas da, ao final, bueno, eh, estas receitas clásicas que bueno, ao final simplemente damos unha voltinha pero, pero a nosa idea é esa produto daqui. Sí. Todo moi cercaniño do, do restaurante. Ajá. Eh é eh, Quiló... así facemos. Kilómetro 0, non? ¿No? O eso, Bueno, Sí, eh, bueno, pf... Non sei moi ben, a ver, esto kilómetro cero a verdade é que cada vez ten máis, non cada vez pasa a ser máis, mira, nos nes aspecto somos moi claros quero dicir, intentamos sempre evidentemente que se xa producto daqui, ah, sí, máis el sí. que este do restaurante, canto menos teña que viaxar pois mm -hmm. non hai ningún o sea para nos mellor, evidentemente non vamos ir a buscar fora algo que temos preto, mm -hmm. pero tampouco somos talibás nes aspecto de solo ah. pode ser producto daqui para nada, si temos que traer un guisante de maresme porque aquí en Galicia todavía non hai, pois pues, o traemos e sí. o pomos con un total orgullo Y, uh -huh. y entendemos que, al final, si eres demasiado... Eh, co teu discurso eres demasiado, digamos, demasiado estricto, ao final acaba sendo preso do teu propio discurso, eh... non? Intentamos que, que así seja, que evidentemente sempre que podemos todo o produto é de aquí cerca da contorna de produtores amigos que están moi próximos, pero tampouco nos pechamos a traer o produto de fora porque o mundo é moi grande sí. e, e ao final o bonito é iso eh, que haxa produtos de, de outros sitios y, y bueno, e, bueno, ao final eu penso que iso tamén é o, o bonito. Buscar calidade exacto. que é o importante, non? Exacto, Ademá, además exacto. Ademais hai unha cosa, ti vas ao mercado, non? Cada... Toda día vas ao mercado e dices, vamos a guixar isto. Eso é, eh. sí, ao final, bueno, un pouco, a nosa maneira de traballar é un poquinho esa. Sempre, bueno, vamos, sí que é certo que os platos, no, non é isto de vamos a mañan a praza e, e a seta da mañan imos a praza e a unha do mediodía o prato está na mesa, porque sí que é certo que os pratos bueno, hai nos que probar, hai nos es que unha sí, voltinha, claro. pero sí que é certo que ao final o, o diálogo con nosos proveedores é vital, Quero dicir, pois, por uh -huh. exemplo, Lola, que nos está agora comentando «Bueno, dentro de tal, comenzará a vir o espárrago, comenzará a vir o chicharo e sí, o demais...» sí. Bueno, por nós xa empezamos un pouco a traballar nel No momento uh -huh. no que chega, xa temos o plato máis ou menos nun 80% definido que queremos facer. A partir daí é facer probas, probar... ...y metelo no menú... ...eso para nós mm. é que é vital... ...sempre ir da manda da tempada... ...eu penso sí. que iso é o máis importante... ...ir da manda tempada... ...que se xe un producto fresco... ...que se xe un producto natural... ...y, y a partir de dai... ...disfrazar o menos posible... ...a nosa cociña é unha cociña moi sinxela... ...non lle damos moitas voltas... ...intentamos que sepa o que ten que, que saber e darlle as menos voltas posibles ao final claro. un chícharo ten que saber a chícharo un peixe ten que saber un xurelo ten que saber a xurelo e intentamos darlle as mínimas voltas posibles sempre cando o produto ten que ser maravilloso eso sí Hombre, claro. de verdade que hai unha presentación de, de, mm, dos platos que sueles facer eh, que son como presentados no, eh, en madeira ¿no? si sí. sí. sí. para nós. Eh, bueno, penso que é outra das cousas que, que nos gusta moito, moito facer, non intentar utilizar sempre pois soportes naturais ao final, pois, por exemplo, temos un prato de vieira que o empratamos na, na mesma vieira non? Como, como se fixo toda a vida e que ao final non se trata de, de outra cousa pois, intentamos que haxa moito soporte natural, que haxa moita madeira, que haxa moita pedra, ao final intentamos eso contextualizar todo dentro dun mesmo discurso e ese discurso é, eh, como vos comentaba antes, falar de iso, do, do noso do que ao final, é eh, o noso que, o que xa facían os nosos a vos, os bisavós, que ao final non facemos nada novo, simplemente uh -huh. que intentamos é eso dar unha voltinha, actualizar un pouquinho eses pratos tradicionais galegos, pero sean máis, é eso uh -huh. sí, para non ser vital eh, eh, pues eso intentar por as cousas eh, se si podemos utilizar unha baixela que se xa natural se si podemos emplantar sobre cousas que son naturais, pois pues a uh -huh. verdade é que, sí que nos sí que nos gusta uh -huh. A verdade é que eh, cualquera dos nosos ointes ou seguidores que estén escoitando, seguro que preguntarán hai que, que mm, poñerse a cola ou hai, hai moita mm, lista de, de, de encargos ou para poder mm, xantar no, no CEIBE? A ver, o eh, fix de semana... Eh... Temos a sorte de que os seis de semana sempre con dúas, tres semaninhas de antelación suelen estar estar completos. Temos a sorte de os seis de semana traballar ben eh, cun público local que a nos sentimos super orgullosos e o que máis nos gusta que 70-80% dos do da xente que xa chega aquí a Ceibes son xente de aquí da cidade e iso a verdade de que, que para nós é maravilloso. Ao final cociñamos para para a xente de aquí. Uh -huh. Pero si, sí, bueno, pola semana si sí que é máis loado reservar, evidentemente ao final uh -huh. non estamos nunha gran cidade, entonces, bueno, pola semana é máis máis fácil reservar, non hai ningún problema, si sí que certo que os fins de semana é, é máis, máis complicado. Si, si, fins de semana se tende en manías 3 da I... acelación é, é vital mellor con tempo, non? bueno, sí. fala, falando dos menos que ti dís que, que, que, bueno, é, é, hasta, o, o a moza o traballo con moitísimo cariño e con cousas que, que escolledes de primeira calidade mm, mm, como tratades os postres o final? O, yo, eh, dúas preguntas así moi mm, directas que sempre, seguro que vos preguntarán sempre ¿no? que os postres yo, yo acompañamento o viño sí. vale, pois pues... Bueno, os postres ao final intentamos que sexan postres eh, sin demasiado azúcar engadido. De, de que sexan postres fresquiños, que sexan postres ao final que, que acompañen despois de de cando fas, pues, pois por exemplo, nun menú smorga ao final son aproximadamente despois de 14 pases, nos que claro. pues intentamos que sexan eh postres non moi doces e sobre todo que nos axuden a refrescar, que nos axuden a, a seguir Y evidentemente os postres teñen que ser moi bons Porque ao final xa estás cheo entonces ten que estar moi bo sí, sí, Para, sí. para, para rematálos E para, para querer máis sí, no, un, final un, remate que... ¿no? un remate excelente Claro que sí Que deixe boca sí. dulce E sí, sí, sí. <risa> sí, sí. así un pouco a nosa A nosa historia Sempre facemos un primeiro postre moi fresco Sempre con, mm. con cítricos ou, ou a base de lácteos Que suelen ser postres moi tomáis agradecidos Que nos ajudan un pouco despois Frescos. de vir do, do menú E logo o segundo postre, que sempre sole ser un posto Pois, pues, bueno, pues un poquinho máis goloso ¿no? que, Xa metemos un poquinho de chocolate Ou de, bueno, intentamos ir claro. ir cambiando claro. eh, Con respecto a bodega Ben, con respecto a bodega Nos, cando abrimos en Ceibe Fai un ano e medio, tiñamos Pois pues, eu penso que abrimos con as 25 referencias claro. Das claro. cuales Pois pues, un claro. 70% Podían ser de Iki, galegas claro. Oxe Por non sei, se poderá abrir unas 290, 300 referencias de viño, que pero si sí que é certo que en ese aspecto no viño eh, intentamos abrir o abanico moitísimo máis. Mm. Intentamos ter viños de práti, bueno, intentámoslo, temos viños de, de prácticamente de, de todo o mundo. Porque penso que ao final É un pouco o que falábamos antes Eu penso que en canto o viño e demais pois, joa, é, Está moi ben o noso, está moi ben defender o noso Evidentemente temos mm. o que nos creemos Ou que nos que nos chama moita atención sobre sobre Galicia Si sí que é certo que o 50% das referencias son galegas mm. Pero evidentemente non nos pechamos A un bo viño de Francia, un bo viño de Alemania un viño de Argentino, de Sudáfrica de, de outros puntos Porque volvemos ao mesmo Eu penso que o mundo é moi grande E está ben achegar esas cousas a, a xente que queira probar Então sí, sí, sí. é un pouco a nosa su filosofía. Eh como está Pertiño Portugal tamén de Portugal, que lógicamente sí, sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto, parte son fillo de, de, de portuguesa, así que eh, co, como Panontelo. Claro, claro. claro. Sí, e eh, depois aproveitar tamén os doces de, de, de, de, de Portugal sí. que tamén teñen un, un sabor especial. Sí, sí, sí, sí. aquelas cremas e outras ya as fioas, non? O sea decir que exacto, mezclar exacto. a nosa tradición coa vosa creatividade tamén, non? Mm. Sí, ao final Eu sempre o dicimos, no, ao so, final o primeiro que miramos eh, é a tradición. A partir de aí empezamos a facer diferentes pratos, pero sempre botando un ollo atrás. Eu creo que ao final eh, o bonito é eso, mirar a tradición para logo avanzar, pero sempre pensando no, no que sempre se fixo, no, no, nas nosas receitas clásicas. Nos miramos moitísimo libros de Picadillo, de Emilia Pardo Bazán, porque uh -huh. ao final, bueno, son son superinteresantes e ao final é un punto de partida moi interesante, moi interesante porque ao final daste conta de receitas, claro do, do 1912 se facían este povo, non sei que, tal historia e xe vale como un punto de partida para logo empezar a crear un, un plato entonces non sei que é certo que nos basamos muitísimo, muitísimo en eso e nos gusta, ao final, a verdade é que, que nos gusta falar de eso sí. falar de, de, de, de, de eso, do que da nosa cultura sí, sí. Eh, eu queria preguntar perguntar, quen foron os teus mestres onde aprendixes? Se aprendixes fora de Ourense, eh, por Galicia, fora de Galicia, en Cataluña, sigue, por exemplo? Ele sigue estudiando. Sí, pois mira, eu... Bueno, estoy en a en Vigo, en escola de cociña, e uh -huh. logo pois pues, tive a sorte de traballar aquí en en Galicia en casas maravillosas, das que ao final é onde te formas, onde aprendes, onde colles sí, sí. os valores como como cociñeiro, non? Uh -huh. Tive a sorte de traballar en en Cambados con con Yayo da Porta, 2 anos que foron maravillosos. <risas> logo tive a sorte de traballar con, en Casa Soalla con Pepe durante uh -huh. casi cinco, seis anos, sí, sí, sí. Eh, que foi onde coñecín a, a Lidia, onde nos coñecimos. Logo, ajá. Eh, estivemos tamén no País Vasco, Lidia estuvo tamén en, en Cataluña, uh -huh. eh, en Andalucía, en Portugal, bueno, ao final, como cocinheiro que intentase ver, aprender, formarte... Es... Y logo no momento no que te ves preparado Ou crees que estás preparado Porque realmente eu penso que nunca se está preparado de todo Pero bueno, no momento no que sí que crees uh -huh. Que bueno que, que, que, que estás preparado para come, comenzar o teu propio proxecto uh -huh. Pois todo isto che vale para para, para seguir Ao final, eu creo que non se trata tanto de, de aprender receitas De, de onde uh -huh. estive eche, sino uh -huh. de, de valores sí, sí, De sí, valores, sí. de... E tivemos a sorte de, de traballar con xente Que respeta moitísimo o oficio Respeta moitísimo uh -huh. o producto Respeta moitísimo a forma de entender A cociña E uh -huh. eu creo que eso ao final é bonito Logo as receitas van e veñen eh, Hai sí, libros bueno. de coxendía Coas tecnologías que temos Calquer receita de calquer libro a podes buscar eh, Lo sí. que se hace en un restaurante en Tokio Temo la golpe de, de, de, de rato nun sí, ordenador sí, Eu penso que O que é máis difícil é asimilar Eh, uh -huh. os valores. Claro, os valores claro. a forma de entender un equipo, de como un equipo ten que ser unha familia, uh -huh. non? E eu creo que Casa Soya foi sin dúbida eh, onde realmente pois podemos aprender eso. Eh, que... Casa Soya é unha familia o momento que chegas te tratan como o máis da familia <risa> eh, eh, e é o que nos intentamos tamén pois, pois facer aí Estás dicindo no, o mesmo que nos comentou a nós Xavi Olleres sabes o de Culler de Pau sí, sí, sí. Diría sí, no mi... traballou ali con ele Anda, pois pues, ademais sí, sí. É un, é un... está proposto para ser o mellor cociñeiro do mundo Cociñero do mundo Decíanos que eso, que a familia o, o que en realidad está na cociña é unha familia, non é que eu se xateupri non é que eu a tua dona senón que é un equipo que ademais intercambiades eh, eh, os cociñeros un, vos, bueno, os grandes profesionais que sodes Pois intercambiades e, e información e, e conversas e ao mesmo tempo ideas por, porque porque seguro que cando estivetes aí na, no Madrid fusión pois os propios cociñeros delí entre vosotros mismos falabades non somente da, da receita sino tamén do, do aceite ou de cualquier outra sí, ferramenta do, do que empregades, non? Claro, eso... eso que iso ao final é o, é o bonito y e ao mesmo tempo pois pues, tamén axudamos os nosos productores eu que sei pois eso claro. vas comer a un restaurante e xe pon un prato con un vegetal que xe sí. gusta e, e ao final por non podes evitar oi que ambos manda isto onde tal e donde... mm, sí. ao final o bonito é iso porque tamén axudamos a xente que está detrás sí. nos, ao final nos como cociñeros somente temos que intentar non estragar moito o produto que nos traen o restaurante sí, sí. entonces ou lo menos é como nos o entendemos sí, sí. Eh, eh, eh, por exemplo de... sobre todo na parte vegetal que sí. Que xente que traballa reo todos os días nas hortas Que a metida na terra todo o día e Che trae a casa unhas, eu que sei, unhos puerros maravillosos Ou che trae unhas coles de Bruselas Ou che trae... Pouco máis tens que facer sí, sí, Tens que, sí, sí, que, sí. que naturalizar, tens que intentar acompañar Pero sin volverte tolo Porque ao final o traballo xa está feito o Traballo sí, está é na horta, é no campo Logo non, o que temos que intentar é que, que este bo Acompañar e pouco máis al menos é como nos o, o entendemos mm -hmm. claro que si sí. de, seguir desaprendendo seguir des, a, enseñando tamén porque a realidade claro. pois pues, é que o, o, precisamente o comensal o cliente vai aprendendo de vosotros porque o que ofrecedes é o vosso traballo co agarimo que, que lledades, é, e ti estás disfrutando dese de traballo se si non disfrutaras no, a, o, o que vai aí a xantar non, non cadería claro. a gusto evidentemente, mira, ao final eh, como todos sabemos isto eh, é un traballo maravilloso sin dúvida, eu creo que bueno, que vou dicir, pero creo que non hai un, un, un oficio, un traballo máis, máis bonito que o noso que ao final non se trata de outra cousa que é Ah, pois, dar de comer eh, eh, eh, Xente que, que, que, se, que ven a túa casa Para pasar un boanaco Ou que se quere xuntar mm -hmm. con alguén especial E te y te escollen a ti A túa casa para pasar unhas horas Para disfrutar mm -hmm. entonces eu creo que ten moitísimo peso emocional Porque é moi bonito Que venhan mm -hmm. a túa casa, que se fíen, que se senten na túa mesa E che dejan saca Xaca, sobre todo no noso caso, non? Que son os menús no que a xente, cando sí. ven, non sabe o que vai a comer Claro que sí Non solamente preguntamos aí Algún alergia alguna alerza, intolerancia Ou algún alimento que non xos guste ou que non sí, queran sí, consumir sí. Pero non saben o que, o que van a comer Entón, é moi chulo eso ao, final, vale. eh, eh, ao mesmo tempo tamén Tese eh, eh, ese punto de Joa, dicir, de, de, de, de responsabilidade Porque, joa, ao final Venhen a tua casa, fíense de ti eh, Venhen con moitísimas ganas Entonces, hay que estar fino, hay que estar en forma sempre pues... y y facelo ben. E o que ti dicía ao final a familia. Ah. Un equipo pensa que non estamos máis tempo con co noso equipo que con moitos familiares ou co moitos sí. amigos sí, ou co to... sí, sí. Entonces ao final como non vamos ser unha familia se si pasamos dez ah. horas ou días xuntos. Claro, claro. Eh, pois pues, eh, de verdade que se gusta ou ou sintes ou tes muitísima paixón ah. ou ah. se tes fecha de coducidade. Sí. Si non disfrutas, si estás pues mirando o no. reloxo todo o tempo, si non estás cómodo... Claro, se si me dixeron, non, son dúas horas ao día, podo aguantar. Non ah. son dez un día tras outro, tras outro, ou o amas... Si... Sí. Uf, é moi complicado. Ya además, sí. ya que primeiro disfrutar des vos, é eh, decir, com, combinando as cousas que foi combinando, para decir, vamos a probar a ver como sai. É decir que é un traballo bastante completo e eh, é sí. eh, eh, eh, reconfortante, a verdade é que si. Sí. Sí, Agradecémosche sí. muitísimo, José. De verdade que intentaremos se si, si esta pandemia eh, sí. sigue segue deixándonos espazo, pois pues, aproveitar as vacacións ou o lecer do verán para poder achegarnos aí e se non pechades por vacacións intentar disfrutar con vosotros de verdade que... sí, no, non, non pecharemos por, por vacacións a verdade é que por, por desgracia durante o ano e medio que levamos tivemos que ter moitos peches sí. eh, nada, pechamos tamén o, o mes de febreiro no que preparamos sí. esta nova tempada sí, sí, sí, e eh, eh, fixamos sí. algún cambio no restaurante polo tanto non hai, non hai previsións de, de pechar nos próximos meses así que, bueno... O, Grazas e este a vosa casa sempre dicimos que ao final intentamos que Ceibe se eso que cando a xente chega se sinta na súa casa se sinta cómoda e iso é o máis importante Ceibe, sí. pois pues, moi ben De verdade que queres dizer liberdade tamén, sí. tamén. Sí. Sí. Eh, pois pues iso eh, eh de verdade, que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe a, e, e desechamos moitísimos éxitos e xa te digo, pois prometémonos que se en algún momento chegámonos por aí pois eso, disfrutar contigo aínda que sexa, con un petisco a verdade que queremos que saudarte persoalmente. eh... Hasta outro momento, xo sé. Lai pues, unha aperta grande a todo te, o teu equipo. por falar de gastronomía, por falar da, da nosa terra. E, e nada, o placer foi noso. Unha aperta grande a todo o equipo e, e en especial a, a Lidia. Moitísimas gracias. Unha aperta moi forte. Unha aperta. Xulio, me parte que o programa de hoxe non dá pa máis, non? Aí estamos, veña ao que queremos e... eh, desechar ya todos os nosos ouvintes unhas felices pascuas, porque eso. agora ven a Semana Santa por tanto, a disfrutar se si teñen que viaxar que viaxen con cuidadiño, que leven todas as precaucións posibles eh, e que, que teñen unha feliz Semana Santa ata próxima, que bien xeintes E, como non, darlle a grazas a Fernando por estar aquí connosco, e sacarnos esto aire, sacarnos de moitos apuros. E, bueno, este que falou foi Armando Fernández. E, sempre digo o mismo, que seades felices, boa semana santa, andar cun xeitinho os que viaxen, e, con amodiño con todo. Así que, amigas e amigos, que sexo a noite xo vos o descanso, e arruga a vosa liberdade de Ico Próximo Chóves.